بسم <متضیق> الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها هاذن هر كل مرزاقين ماضات وتذوقوا كل ذات حلمها وترى الناس سكارى وهم سكارى اول الذين اره الله جديد فمن الناس من يجادل في الله غير الموائد بكل شيطان مريضين قط سوره حج والقران بيشتم سوره ته او مدني سوره ته پیز دا بقارینا نازل شد ایسر درین مکی صورتونو کے نفذ شرک اتقادی گوشون مدی صورت کے نفذ شرک فیلی کئی یا مکی صورت کے احوال ذکر شود انبیاء علیہ السلام آداغی اکرام ازتمندی بعد الابطلع شورت ایج ندے ہاں پہلی سورت نور نے نزول کے پس سورت نور نے اس طرحیں مدنی سورت ہے دوسری سورت کے نذل شرک کی پھیدی قیامت کی سورت کے نذل شرک کے مکمل شد مدہ سورت متصل راڑ اودے کے رد شرک کی پھیدی قیامت کی سورت کے احوال دم انبیاء اسلام احوال د مستفین ذکر شو په دې باندې اعتراضان راتلي صورت کے احوال د منکرینو ذکر کړي یا چې انکار کړي او نزاغي انجانتو وګورا یا نو په کیسه کې رد شرکې تقاضي وشو نو په دې صورت کې ادله اقراری امثله د مشرکینو مقصد د صورت رد شرکې پھیلی سره د ادله اقرارنا اي خلکو ویریږي درا یقینا ذلل قیامت یو وشهد نوې نو کې صورت کې د قیامت تفیفرضو اقرب النزسابون نو دې صورت کې د قیمت نه جزرا و چې دا سی ولوی عذاب وتن کړي کله چې ویني د قیامت لرا نو غافل بږي هر پي ورکو انکي راځنه چې پي ورګي یې ګلرا نور ارس کړي خو اغه بچي چې پي ورګي غنطي قیامت درلوه بته چه دا وقتی که مور سرپای روزون که بچهی نغبم کری دی حکیبه دی ار بار خدا پل بار کرچا حملوی نغبم کردی انونی با خلق بے غوش آنبی بے غوش لیکن اضاب دار لاحصاب دو روی مسیبتو اقراب الناس حصابهم داول دا صورت حج اول دا صورت انبیاء سر لگئی اعباد اید اقل کنا جگرکی پر بھرنی دا اللہ کے بید دلیل اقلی نوک کے جدال ترشو صورت کے انکار دا قیمت مدلدہ کے جدال ذکر کر دا توحید اروان دے ار شیطان سرکش پسے مرید دا تمرد نا دے امرید دے ارادے نا دے مرید متمرد سرکش لکھ دے پا شیطان باندے سوک شیطان سرکر دے سوچی اوخ شیطان تا نو شیطان بے گمراہ کئی اخیبت تا عذاب دو صلو انکے سوچی شیطان مرگریش شیطان بے گمراہ کئی اے خلقو دیئی پشکی دی نو دلیل اللہ خیل منتاو تا میسال خیلی منتاو تا میسال خیلی منتاو تاکری دیخارونا بیا بونا ثم منعو قتن بیا پینی جم شوینا آساس که بوگینا گونڈشی سممی موزگتین بیار اکرپندینا موزگا گئی توی چنگوخی ان الادوکی مخلقتین داس اکرپندے چی تکلیق شوید پاگر کے فرشتی کر خیراخ کی چی دائی خلشوا دائی پورا شوید دائی استرگیش شوی آخ وغیر مخلقتین اکرپندے نی پائی کی تکلیق شوید یعنی بعض اطازی چلاپکی تخلیق دیشو ہے زاہرہ اتاستا او سو تا دلالہ دمور پخیٹکی آج دموقعی پر نیٹے مقررے سمانا ساس کے اوپی داگے نوینے چی دنگی نکرپندے چی او پاگے کہ اللہ تخلیق ہوں کی بیاوکم انتادلہ ماشمان بیا تربیت درکم چی ارس انتاسو مضد تیاد امرکا صوم لري تبلغي تفل باندې نت سيکي زکه ما حاضر افتم به حکم تاسو را ما شومن متکبيت ورکوم چې ورته سيکي مضبوطي اذ عمر تا اباده تاسو نه هغه سيکي باه تاسو نه او اپس کوليږي کلموري عمر تا جنو پويږي پس پوي نه پېسي مداد دلایلي اه الله ته دای کړی دي مدانږي اه الله تاسو به پیدا کوي عینیتم کا وچا <متحدث> نکلا جمگورو پا دیبان باران احتزت نخوشا لشی ورابا تو پرسی گی اوٹو کئی دا هر جوڑے نتازا باہیت تازا احتزت خوشا لشی باران کیوشی یعنی تزمک کی دو گر خوشا لشی اگر حجیز کرا دی احتز عرش الرحمن لساد ابن عبادا ناقیم دا معنی دا, دا. بعد اخلق علا تا معنی کی که اجرد کید بوئی شخص ارج کی اهتزار شو رحمان خوشال شو ارش الرحمان جالت کی ارواح دې نه کانو بنديان دې نو ده ارش کنه کانو ارواح خوشاله شو کرے چې صاحب نو بادا روغات ده او سې او خوشاله ګیر دې لوي سره منترلاره اهتزار شو رحمان خوشاله شو او نيزم کا نو کلچورم پدي پدي بندي وبو نو احضت ازداد خوشحال اچھی اوپر او اوٹوکای داب جوڑی نتا دا دا بیان دے دے پار دے چی اللہ علا اقتبا لنو دے اجو الله اللہم اللہ پارشی مند قدر تعالی اقیمات راتون کے شک پدی کی نشتے او اللہ پورتبا کی آسو چی دي کی دی اے خلق اقیمت راتی اب آسو دے خلق و نا آسو دی چی جگڑا کئی پوپرنن دا اللہ کے بیر دلیل اقلی صداق الخبر رس یورته الله را مرض کن جګړه بجړی کی صدا عقل دلیل نې ده ولا هودان ابيله دليل وحي وايورته نشي ولا كتاب منير ابيله دليل خپل كتاب روشان الکه صداكن خبر اوکا وهدرته نشي په خواني کتاب نشي پيش وړه باقي عقل ګناه څدي چې اگر کوي الله کې بیر वला کتاب منیر ابيری کتاب روان يود الله اور سر نشے ارون کې فلسفط لرا چې مسالور ته بيان کې نوکره خانشي صدا سيواړي ثانيه ارون کې ارون کې فلسفط لرا دل, خطاب دل, دل لرا دنیا کې دلت اوسه کې ودل کامه سبب ده مفکیر استاد اعلی سنوی انتا عمل کرے او یقینا اللہ نه حزرم كونګه پیچا هیڅ ذاته پہچانه کایي اباذی دکل کونه اڅودی چې امام عدالت کئ الله پا شک بیابود الله غوایتا فریاد کئ او نارمدت کئ مکو رچی کی دتا فائدہ پر توحید کې نیرکینی کې پدې وی یقینا قیاس کئ مزیدي اطورتی کی دتا تکریف پدی مسئلہ کے نوا ہوئی پشا ویر منگی نشو کولے من جنگ پا بھائی نشو آغستے زیدہ ہوئی جنگ پا بھائی نشو مغستے تاوانی شوہ دنیا آخر تاوانی کرزان لگ دنیا آخر دنیا کی بیزت بشی دنیا کی بھائی اللہ سپور کی آخر خود دا تاوان تیر دایر دے یدور امدت گئی بیدہ اللہ د نقصان نه جوړه کولای نه فائدې ورکولې شي اځا د عمر ایلوه دا رمضان کې اوس ته زره بد دې ما ابد دې دا وړ بار دا غاب دا بار چې اورابلون کې اول را بلي دې یو ماناکه اځ دې لفظ کېږي زدار پک مانه کې خدای اشکار راغې چې اول وای چې اده چره مدد کوي غیر الله نه مالک دي نه فلرنه نقصان نو څه کوي دو من دون الله رمض کوي بيد الله نه اسو چې واغدار نه دي در زده وکولو نه نه رسولو دا آیات مطلب داري تاسو چره مدد کوي یاغ الله نه فذر کوي شي نقصان ا دې مايات کې وايي يذو لمن ضرر ضرر اقرب منافي رمضان کې یاصول چې zarar دا غني دې دې نه پېنه اني zarar شته دې دې مايات کې ور آیات کې د مغرونا دراغو فتشین النفی کې چا ګټې چې رمضان دت کې ناغه اختیار د ضرر د باکو له اني نو نقصان رسولي ا دې مايات کې ور ثابتې يذو لمن ضرر اقرب منافي رمال کې اوسو چې نقصان داږي ذات دې نه پېنه نقصان ورکول شي او نه پې جماعه جواب دا ده چې کم نه کوي نو هغه ذات ته مدونه نه کوي هغه ته چې رامدد نو هغه ذات نه ننت zarar dawa kole she na pa لومبلي دا, دا مانره اځم لمن زرو چې مراد دای دې مراد ده نا غامدد کئی خامقا ضرر ده ده رمض کون کی یا ضرر چه ده رمضد کئی ده تعواز کئی خامقا ضرر ده ده خبر زیاد ده ده نا پینا مراد ده لمنظر رونا مراد اغاب مورید ده چه ده مورید اغا رمضد کئی یدو لمنظر رو اول نما کړه دغیر الله پلاس کې نفر نقصان نشته هاه سبا کېږي نما نه په سبب ده ان موږ کې عزو چې په سبب داغه نقصان لاغه ډیر دې نه پینا یان دې आवाज پر موږ کوو نقصان دې دا نه چې هغه ذات کې ضرر ده لمن ضرر لمن ضرر دعائی عقل منه که ضرر در اما زکور داگه ضرر در دا شرکور داگه مانای داگه داب اشکال و ماناکه کم دای که صابتی نفقی ضرر او نفق دو مانا ذات کی نیشته کم دای که صابتی ناگه مطلب داگه که داگه را بلولو که ضرر دیرده دی. نفقو نیشته نیشته روست دا خو ضرر در تا نیزدیره از دویم اشکال لام داخل شعر پمان او دا پا ظاہر کے مفهول دے او خادر دعا چه پا مفهول بانے لام نداخل دیجی کم فرد چه متعدی مفهول تا نو پاغ لام نرح دی او دل تر آگے نو پلا بس کے دا اشکار لے چه دا لام سنگر آگے دا دے, دے دے جواب دی یہ او دا چه لام مقدم دے راوری رست دے ام مقابل مقدم دے معنی دا اصل کلام دا دے یدو من دون اللہ مالا ازر رو و مالا انفا زارک و ضلال البعید لمن ذر رو لمن ذر اقرب من نفر یدو کلام اصل دا دے نولام لا خلف امتدا اور یدو کلام کے رست لمن ذر رو اقرب مننا فه خامقا غصوك جزارل درابلنید در نجدی لیدن افنا نیدوه اغد اغرا مدد کئی کلام دا سوئی لام لمن ذر رو اقرب مننا فه یدوه اقرب مننا فه یدوه خامنقا اصول تضرر در ابلون الاغو نزده دیده نفه نا اغل رامدد کئی ادیم داره چه یدو بکرار ده اب آگه کلام ختم شو مقی یدو تر شب یدو من دون الله ما لا یدروه و ما لا انفع ذالک و ظلال البعید یدوه رامدد کئی بیده اللہ لا یدروه و ما ذا غمیدو ذات یجو نورمز کې بيد الله نه ختم شو کلام المنزر زبان ته کلام ورس مقتدا ده زه یګو دلان د نشه کسا تیر را در شي چې دا په موخو دغه چه لمنزر زبان ته کلام قاله دی یجو یقول معنا زشف یدول رامضت کئی، آسو چزارو داغنی دیر دینا پینا، ربیس المولا، بد دیما آگینا بد دیتر بار، یدو یقولو، وائی انسان با پا کې کے، یقولو، انسان با قیمت کے، دے قور مکولا با دائی، قولا و قولو هو هادا، وائی انسان با قیمت کے، یا وائی حق پرست په دنیا کے، رمنظر اقرب من نفی، اگر سوکرہ مدد کوئی یقولو من غوائی حق بارست اگر سوکرہ مدد کوئی تدونہو یقولو لمن ضرر اقرب من نفی تدونہو چید اگر سوکرہ مدد کوئی تدونہو نتاس اگر مدد کوئی دادری جواب یو اعتراض و اشکال و بماناکی که موږ یاد کړی چې اسلام بغیر الله نه د باباګانو زرو نقصان نتی کړې زم کی ثابته یې دا وی جوابو کې نه نه فکرې چې دا هیڅ ځکه نه نقصان شي او ثابته یې لفظ چې تور ته رامدد شواي نه تعال نقصان در نو سره ورته رامدد شواي او دو میشکارو په لفظ کې چې لام په مفول داخل دې الامو مخنره نما یو ماناو ک لمن زرو مخي یذو رسله جے مانانو ک چدو مقرر دے درو منی یذو په یذو کلام ختم شو المن زرون زان کلام شروع شو ادرے ماناماو ک چدو په مانو دیکھولے واي قیامت کې چا زو تزارر دے د جا تو د نقصان منګر امد کیلو بد دے مرګا او بد دا تب ات یقینا الله دنه کیا خلقه قران چوی من لملا سلاه یو الله راه مدد کوي عمل کنه جنته تا رواني بيدلانديونه دا کوي ولی الله کوي خه خي من كانه زنو کې اشکال دي زپ کلا راه معنا کوي ما کوي ته توحيد يشه یو الله را مدد کوي نقص ته من كانه زنو اسبات رسالت کوي آ سوچ ګمان چې انداز نه کوي الله او محمد عليه السلام او زمير نبي عليه السلام ترایي هغه سوچي خیال کوي چې خضرا انداز نه کوي ته محمد عليه السلام په دنیا او په اخرت کې چې دل به خضرا نور کوي نو د دې کې رسای برا چتا اذان یې ورپوړی تی بیا دې و هوشه کې راځي نو دې ګوري چې په تو د تدبیر دغه شې چې قصکړو دې وسه پدې چې د محمد رسول الله د خدای امداد می کړې او کوي چې روز غسين نو الله تعالی تبرر سايو ته ځان فوته ځان غ خلاص کړم کېرا چې توچی لکه یې شری چوای زبر د فرانس کیسر خبرې کوم کته چوینه وته چو. معنی دار زو فرانس کیلار ډوډای ور کوم کته چوینه وچا چو. معنی دار مطلب دا دی چې د نبی علی اسلام امداد کوم امو شيکه کته غسای جهولې قلای دېم دا داد کي نو برزان ته رسای خو اچو ځان کتر لړاږي ته میچتاه وسه سره شي ما نه ده زبر پیغمبر دېم داد کوم کتر غوسه نو غصه شه دوستا غوسه نه سريغي نو برزان نو ته ځان کتر اخلاص او ګورہ چې تر اخلاص یې ویټو جستان لغونه وسه سره لکه یې شوی دی ولابځی نه که تزانشنه نو اسلوک مانا ادا شوائی نو آیت متعلق رسالت شو او بل آیت متعلق رما سبقا ایتون دے او دمان نو مراد مشرک لے آقا مشرک چه گمان کئی چه خلاع زمان امداد نکئی پو دنیا پا آخر کئی نو ذکر غیر اللہ را مدد کون نو ذکر بابان اسم چه خلاع مان امداد نکئی نو جواب حضر دے نو کونسا امداد او ته وځای چې خ라이 زمینداز ولې نه کئي نو بر وځای تا ځان کته راولل زوسته انداز نو کوم مشکا اګه مشک کې غصه ده چې خ라이 زمینداز نه کئي نو زکه کئ. غیر الله راه مدد کوم نو من کناي دنو اغه مشک کی ګمان کوي چې زمینداز نه کئي ده الله په دنیا پاخه نو زکه غیر وګډه کرے بهر یعنی بر صاحب بر اوتاه اذان او ترا کا نو اقلاص کړه ثم لیاقت کا شدا ګل را کلاصي نو ګور چې پوزي ستاره تدبیر ستاره تدبیر هغه خبر الله چې تاسو شه ستاره تدبیر تذان مړکا نوایا طالب توحید شه اداوین دالګون یو اتنو واضح الله لارجی اچا دجراخه غایغه یقین ما که سان خدای ومنل یو الله ماینده آ بقره کې تشو انا امجوس آ که سان کې هر فرقه سره اذا امنو هر فرقه دي او چې کله دای ایمان راری ول هر فرقه دي چې دای ایمان راری یا ہر فرقه چی وی کومومنان دی والذین یقیناً مومنان یہودیان اصابین نصاری مجوس امشکان الله فیصلہ وکړي دیتره قیامت کې هر فرقه چی وی کومومنان وی کې یهود دی کصابین نصارا او مجوس دی مشکان نو الله به دیتره بر مطلب دا ټول الله ته الله پارش لیکو نیو نی الله تابدا دی د لاسمان او مزمه کې والا انورثومه استوري ګرناو نه ود توا اډنګر اډیر دخل کو نا پخوشای دي تابیدار اډیر دخل کو نا ثابت ته بدی عذاب زګه چارایدا تعالی فرماندی او دا عذاب په حساب ته نو دا الله زليک دی, دی, دی و من یهن الله ها سو چې په کی فوائد من هزاتر کون کې داغه فرایت په کلی دی چې با غیر د الله ربر ذکر امه دکې فمعلومه مکمن نه بيد الله سکهز تر کون کې الله کیا چرای شي ها ځانه دغه ودليدي یو دلمومن یو دلمشک جگره کوي په بنند رپ کې واه که سان کوفر وکړه په وکې شي دیر جامه تور دور جامه ورته اوسه شي اته وکې شي د سر د پاسه یا نه بدن د پاسه ګرمه وو یو سارو اولي بکري شي به پرې وو سار اولي کول دای جامه و د ووري اته پازه به ګرمه وو به اغه ګرمه وو دوري چول بکې شي اغه کی دي او اولي بکې شي د سرمنې سرمنवती کا ته کچا سرمن بابا دي کی یا وکی کی بیا وته کوي اده لبا مقام و منادید گروزونی مقامی دا قمن شیر چی ماتی شیر روانی دای لبا من همی منادید دوستون و گرم و اسمونی دای گروزوی اکا پره دنیا کے دا حق پرست و مقمه او مقا ورتوی یعنی پلک، پلکونه او گروز ورتوی هر وری کړه دوه ګلې چوزیدور نه دم تکلیف نه نو مومن ریشې پدې کې یو ځان بډې وږي پهリエステル به و منډي اوبلې دې ته اوسه کې یاده تاسو ان کې یقینا الله دنب کیا کسان امنو چې امام سلامونه عمل کړي نه جنۃ تلتا رواني به دلان داږي وه دې شي یو حلونه کالیم ورتوا چول شي زېور ورتوا چول شي پا ده جنت که ده باؤگان از از که متبر سایج گو تا جوڑه ای اجده متبر انده اغاو باؤگان داسته چولی که اجامه وراد ده ای پا ده که ده ریخموی دا ولی هدایت مر کرشو او طرف دو پاک دوینا دای تا دای خبر هدایت شو چه دای با پا دنیا که اغا چه قوالا توحید ودو الى طویب النار قول ادایت جو دیتا اگر پاک دوئینا دا دو دنیا کی چغیوالی قولا الٰه اللہ چکل مغروقات بنور چغیوالی لگا سورت تول کی مراجی قالوا انہا قبل فی آلنا مشفقین ومنن اللہ و لینا وقانا دارم سمون ارے انہا من قبل ندوہ من قوار اللہ را کو دنیا کے اِنَّو هُوَ الْعَذِيدُ الرَّحِيمُ دَوِی تَحِدَعَتْ وَرْكَرِشِوَ پاک دیوینا پاک دیوینا توحید پاک دیوینا لا الٰهِ اللَّهِ نور خلقوں چی نور مسجد بے پولے نور دیبہ دیبیان کو او دیبہ دا چی قویلہ دا رنگے تویب آغا توحید مسجد دستاې شي بچا وحید احادات شو دیتا قطره په پاک دی نه نه شو دیتا قطره عبد الله علی دعوات تعریف تا یشه حمید اللهนู سمنا اغا الله تیغه تعریف شه یقنا اغا سان کو غرهوک ابندیک خلک دین دغینا عدمه یاران زانه من یا خلک بند اغا مجه یاران ګورزور دې موږ خلکو لا ا برابر دې پدې کې اوسې جون کې دمه کې مظافر حاکم دوغوغ نه ده ددای کې اوسې دره حقومشته بعد د باډین نه ده هغه د باندې راځه هغه برابر دې ندی مشکینو صحابه او خپل پیغمبر خپل اسو چې پدې کې به الهاذن په کجرای سره پذرم که جنګ کی دغای نو غیر لکېږي او غیت اووی الہ آغاسو چې اوکی پیت اللہ کے اوکول دیل حاد الحاد بلحدان دیل ملحد یعنی دین دیل اللہ رعانی صفات تک مخلوق لگوئی فظلم زلان او بس کمونتا غاب دنک پینزیوی حیاتون کے تقفیف او زجر ادل لون اصل مسئلہ کی صورت جلو رشیر دیل یاد کا چې دا ورکو ایم ابراهیم تا زای بیت الله موئ ایم ابراهیم دې رای کو دروله او وی لم ایم ابراهیم تا مې سره کو ما سره څوک ته دې راوځېگا دې کې بیان وکا او ته غوړې چې ما سره څوک څیزدار نکې ما ابراهیم تا دا وینې چې ته بارا دیشر کې ما تا دا خبره کوي واه چې دې مقام کوځېگا او دا اوکا تیماز را شیر څوکونکی اپا کا ور دم نه پا اف كون کو دیتا بخلق عادي تو اپ وکي نه پا غیر ناپګینې شي را مهد کوله جمعه ته پاکړ یا غوسل غندستګی جمعه ته پاکړ یا محمد جمعه کیو مها تونسپن انصاب فلم هاري عزیز قرآجیم ایو زمانہ کی با درگاہونا بوتان او محراب کی قدر رشی نقشیم اوچھیلی اجی تلیل نقشیم راوڑی دا او محراب پاس ایزنڈا کرے دا زمان کور پاک کا بغیر زمانہ زبل چانو منشیر رستے ندائی یا محمد جو کرا یا غوصر از غم دستگیر اچائی نکرے اولکا انتاہر طاہر عمر دے دیو جنہ جمعات کیلئی کل مطلوع دی اذا قرآن خلاف دی طاہر بیتیا پاک کورزما تو آپ کو انکو لگا والقائمین اوسید انکو لگا اموز کو انکو لگا رکو اوسید اموز کی اعلانوں کا خلق کے خلق پر پراتلو دا آج راضی بات آتا پیادا پہار تا غیو راضی باتا ہر لارپنے زامر تازی او خیتا ہوئی تازیو خدیت ہوئی چو خوراک پا لخور کے بے پہنڈ رکھئے چیدے کو خواہ نکلی نو آقا کھلک کئی جاگئے اندام کھلکی ہم انڈم ہوئی کل لذا میرن ہر تیز رفتار ہو خواہ احرازی بیادار اللہ لپنینا چی حاضر چیدے یا فائدہ ہوتا چیدے لدی بیت اللہ چی فائدی دی یاو رکعات پا پنزوز را حضر خواہ مافیدہ عیات وکی نمدہ اللہ و مقرر کې غرض بدی دي دي یایي کلا دی پاج باندې چور کلا دی ته پنګرونا نو خی دی نا اور کئ الباحث الفقير کې محتاج باحث نبوختن کې کې غواړي اغل سنت نه دي نه حالت محتاج طالب جما کنهسته نو بیل لري کئ خیر دې دان نا او ټول او تواږي په پوهه شیخ ما کوي روسیه تکلیف وکوي چي دي نو ما خلق ته الله دغه اوامر بیان کړی تفس خیرته وي نو تاسو سره د خیر نه راغلی وي تاسو غیر الله را مدد کړو نظر ریاض دبر چم کړو نو خواروي ګورځي نه خېچن لاندې بیت نه چه سره دې درعاب نا دا غسل خانی نا خی کنزی نا بسی نو دارنگی اگه خیره دی شرک و بیدت لڑکی آئی اقرارو کئی چه قرآیا منگا گا شرک و بیدت لڑکر اب منگا گا خیری لڑکر نو اسے نا چه وطن تلارشی جیئی اپی ام باباگانو دا خضر گوتن نیولی دا گردوم او حجنه دکرکنم ابو جالک کتاب موحد وی مسلمان وی نو تابا خیره لڑکر دا شرکنا نوچی آج دیو کنی بیام کو تب درگونو کر دی بیام بابا جانت پاچہ سبلے بودھے پلانی سبلے بودھے نوچی آخو خیرے در شکر میں درکھے جاؤں وَلِيُو فُونَ دُونَ ام اپوڑا کئی آگا چا پزان با دیمی خیو تا پزان دائی خیو چیو اللہ ورامت از لبیک لبیک لا شریح کرک لبیک تا چا گنے والی چا خواہ حاضر شم حصدار دی نشتے داوی ته ایمان راوړو وازه دي کړو ولیتو هو بل به تلقیق ازنه چه بل جواب نه اورې بیا بل جواب بربال کې اورې اوقاف کې دادرې او عامر دي اجا نو خیر لړکره خر ایسا خر ماشاء خر تر او خراره الله او خیر لړکا خیر د شه کی عبادت لګل اجد ساده ساده ته وغیرغه اجي سټېشن نه کوشه امبيره ورته چورشه ها الله اوه کوه واستل دا له په واستاله دا په پون دا له کوه واستاله اجد روه دا له شوتاه دي هیڅ نه پارېږي اجيرا غللې دځلوی شه آخر کې استقبال او جې ته امبيري چولېره نمونده وایره روان دي څنګه د شنګ شنګ د شنګ د شنګ د شنګ اا دا په پوند کې لګیږي د لوی قرباسته راځروای کیه کويږي د لوی دا دی ته دې راغله چې تاو تانت دې نو ته او ته باندې شاعلو نبوت کسي وي او با خیرات کیا اولوی زوٹا بکتے دولر آگر اید تا خیر نولر کرے کنا زالما حنون دکھرے کنا تو او پوز که فا خیر رای جی یرمی چی مینہ تاکوکا نا او اید خیر آگر خیر آگر نو اید خیر مینہ تاکوکا نا وردو دا مینہ تاکوکا خیر راو آگر پاندے پسر یا دی بتایا چیزا جو رای جی تکو رزا نلمشو دو بل او کرباوالا خلق تعلیف کو چدا زمامر کرو دو حج او د تا بی زمزمی سکری دی عجر صدیف کو کرو ناجی سے بی منو سر چائم سکری دی اوزای نخل کو عجر صد سر وی راجر صدیف کان دی فریمون جی تلیف سرے او نو او دو کانی جوی کانی جوی کانی جوی نیپ دی بلکو آره که کار وکړه ورانه وای ما دا دا غوړي چې مې نه څوک وځه هغه له کې چې ونت څپا مروا یاده کې مې نه وای مګمنا کارته دي له کې مې نه څوک و وی بي بي څه ګه له کې مې نه زال جوړایږي او دا کار راځي پاکا منا دی پور او حاجی اوزو لیسن ای اصیل کن نظام سر بایلی که حاج فلان حاج فلان مونگو چلی بوبکر صرف اونی دید که حاج الحاج بوبکر، الحاج ومر ادا مونسی که نظام سر مصلی فلان، مذکی فلان دا نظام پوری لکای ترلید اگی در دان پوری چچرلیس پیور پسیجو نڤو غار نو نوتان چکلزی نو سپور راګر زرا زرا یې ک نو سره ځان پورتچایتا ځان یې دن ځان پورتچایته ریږي لکه یې پور یې چرله اله کا ساجی د کیږي خو دا د خو عبادت ته او په صحیح طریقو کې به د تراګره پر افات او د تا غنده خرافاتې ک یعوذائی که مڑای شوی ہو جیئی دعا لدار شی نو خلق با دعا کرو نگی با جیئی اطلاب آره نو پیارای نویلی ایشتا شن روک شدالا تا ازای شن رو دیده پایی نویلی کنور سو خود اس کی وائی رو مادا اللہ دل بار تطلم مالوز کرو چیزا خلاف دو سنف نکون کنور سو کئی خو کئی با زول مال تاکی خیر ازام اللہ کرده بیا خې په ځان مدینه ته پم ثم مليق زو ته فزوم وړاندې لری کې کیږي خپل نو بیا خېل دنه پوه ته پې شونډه زلا روان کړه خپل کې پاکم چې په ځان باندې کیو دا ویلو چې سنت تا پیغمبر تا دا کوم اته یو چې د الله دین بیانو وعده د کړو پرفادت کې نو تا دا اقرار کې من بدبخته اوسته ثم سملی پروت پتم نو پرکې لړکې خیره پرکې نګرنا احکام او توه کې پره تو الله بے پهغانی زارکا خبرم دا ویګدا تاسو کې کی د اغاز دنو چاله سکتی مو اسلام حرمت الله مایه تر عزت کې دا غشي تخراځه قدید تر من نضاقور ازدالر رب ساقا فرمات اللہ طالب دے عالم دے جماعت دے گودا دے خواہ فائدہ اور کی اروادی تاثر اور ڈنگر رد بعد مگر چلو سیشی پتا دباندے نظان بچ کئی دے خلونا یعنی چی درگاو نی تو پیش ہوئی دی من اللہ اوسان بیاندے نظان بچ کئی دا خلونا پیش کیرګل ورې دی اور نه داول شو علاوه پر اټه غول شو هغه دې چاو دا غول شو قران وای غول دی دی ماشاءالله خو دا یو حیوان مشتې چې هغه غول خري ناغه باک نه کېږي ته وې سپې سپې همیشه غول دا انګه دغه سپې درگاه تزي اواز ته کې شون غل کړي دا ولا سمه دا دپ کې شون ازان و ذا تی دی کلمیدشر تی داد نظر دے دل تی دوال جمع کرو دل تی غشم حرام خوخو او کلمیم جمع کرو مقی با کرا کلمی را اکلا لکا با نحل کے او کلا کرا غشب برا اتو لکا سورت انعام کی ایونس کے دل تی جمع کرو ازان و ذا تی دی ایشي هن انافاد دین ده کوای شرک رات کی توحید ثابتی انموشکان اید الله زرا مکه و شرک الله سره اسوتی شرک کو الله زرا چا شرک کو الله زرا نوгай ک پریوته بارنا بسمی بسمی کی دل مارغان تختفوهو کوٹے کوٹے مارغان وکور یا اور ده ایدل ابد بمغزای جور کی لاری کی سورفی بالا بابا راته ډاډه پرابطه شو او بسمی بسمی شه لاړې کیسره پیپابا لاړو سي ماغان پر اخلاص شو منځورال چاته نو غو ته ټولا چاته نو و بای ته بوجو ورته درا کو او مرغان او خوري دله ابسمی بسمی کړي دا ورنګي هاي راکم لا شکران و راکا راکا دارنگی خلے بوتر روان مارغانو پوٹے پوٹے گرا اگل پلاس ماسو بابا پلاسو وطاق تا بوت پیر پوٹے پوٹے گرا مارغانو مخوکی پاکی خکی کھڑی دی دے زیارتو اې بچي زه را ته مو ګزار ټنګه کې راځلو چاته نه اسې ویاو بابا م ګو ګزار خپلته بابا په به به دایدا چې کوله ما تا په اوتېر ما تا ټنګيولې کولې مې راځو اې څې یې خپل پرې چې ګوې پتق ته وځته له شرم هيا نظر دې منځه وړاندې دې وړاندې کړی دا موږ نه انځه شرم دې ذوی زیارت حضورارو اری بعدو کومشالا اتوار بار اجی کلا اری داوی پز کاون ته اتوار بار اجی پہلا بار کومشالا اری نامی شجلی بابا باندې کیګی دا اری دا دار دې دنده دایمن دې غره سات یاره د مشریک عمره دل په دنیا کې پوکړا د ورغسته نه را تے نہ کرے مشک دے خزینہ اے اللہ صلاحے او قضے کنا یلا چوی کہ ادا درگاہ بابا تا اللہ کہے قضے او کہتا ہے تو نہیں نہیں تو چ پترا کوئی کہے را غږ باندې کې زه د کوم مذاکر کوم باندې کوم څړي اره به ته کال موږ غږ باندې کې نه پمځو نه پمځو دغه ته څنګه کې په خاطرم هرڅه خبر راوته نا غاو بلته یو یا سپرلي خوري باندې به چرته په ازادي کړی دا پنځه پیره راوته درا باندې ځان ټکړ نا بلې د تو یو کوزه ما زمام کله واز دا اره پیل پورب ویدیا کې دی ماده اره پورب ویدیا بار ویاغ مثلا مون بیان کو نوستا کی مې سره دې تر ما نه خبره کو په ویدیا کې ورې ما ته کیږي تاسو کوئ ټول دې چي یا کې باران جوړو نوزري دې یار په وتې دم هغه وای ير باران دې چې روان خورې وی کورې ورسه بنورانیږي دې سړي ته وګور کومه وازه کړه دې کنه ما نه کومه وازه وایږي بابا ځان چې دې کوړي او ځور ته مایته ور دیږي مای کیږي وای وای زه دې کسوای نوای دا بدوې ما لري بدوې وای دې پیتہ کاري زره ارم دې او چا په دې بدوې او دې تپې دا تو ابو یار دې ته نوې لیکي وانفعل الله شيء موحدين الله او دېږي پتو هي الله الله اشي نمشکان د الله ذرا اسو چې جنکی د الله ذرا رتبوي ته ورځي د بارانا بسمی بسمی کو در ما غانو تخت فوټه ټوټه کړه مشک انداز څوک کوي نه الله کې نه کوي یا وګور د دل لپاره په مکان جوړ کې دا خبره اوازو چې کی د آزادۍ د الله شاعر الله هغه مقدمه سات تخلای مدایدت د پاک غړو نه ده تاسو په تا دین دي کې فایده تنتی مقرره بیا روح کې دل دې شاعر الله بیت اللہ تکا دی چتاہ او خواب وا گڑا بی زب ہوتا لی دا نوازای کبالا لی عالت بالا او حرکو کو لگا گرزوڑا دے من زائد زب ہے